بسم الله الرحمن الرحیم اعمالات حل تفصیلی المسنئ الیه ما اختصارن دل تک سنور مقامات بیانی کې چل دا مقام او حال تک زده کئ چې په مسندن الیه باندې اعتاب وکړی شي نارت اف اعداد فاره یا تمدید او یی چدو په حکم کې شریک الاول والی تابع او مطبوو به حکم کې شریک او والی بیا هغه کتاب او مطبوو په حکم کې وایي سکرش اته قریشی په مقابل حکم کې شریک قریشی ته اته فی آزاد کې جال شی ما توفن علی المسنے اجال شی ما توفن یو شی بل تمایل کل اته طلوعات کې مهربانه او نعمت مهربانه او نعمت څه کوي بدی کې ميو سړې طرف دی او لبې طرف دا فذاذا سره باركو ليشين دهي تفصيل للمسند اليهما اختصارا يو سره مقصود تفصيل للمسند اليهسته مقصود وناته چي ده مسند اليه تفصيل وش هم مع سره ده اختصار ماشي ولا تفصيل ماشي اول سره ماشي اختصار ماشي لك مثلا جاءني زيد دا ده تپارمشال جا انی زی دن و عموان فکر دیکی اس تفصیل ده فایل را ہے فو اثر جدا زید ده عمر ده زید ده و عمر ده تفصیل با کی را تفصیل با چا را ہے مسند ان الهی را مسند تفصیل با کی نشت حالا ندے با ده دو اے مسند تفصیل با کی نشت حالا دا پتہ نلگی دا اوز دا مجید چلیت دے زید و عمر نفاے زید حالا شوید یا زید رآل عمر سٹیم با دراغلی یا زید رآل عمر پسی ڈارکو راغلی و دا مسنط اس قسم تفصیل نشتا پدی که کسر تفصیل دی تفصیل دی تفصیل دی تفصیل دی کس دادی یو کسو دادی او سر و سر اختصار بم دا تثابت کی شد دا زان لگه آرت اپنا که و جا انی زین و جا انی عمر اگرم زید را لگا جا انی زین و جا انی عمر دا کبیلی دکت پدای کی اختصار نیر بڑی کی تطویل <سؤال> لی در تطویل نتزان وچکی نو جا انی زیدن و عمرن مو بڑی کی تفصیل لمسندن الیہی را او دا موسند تفصیل پر کی نشتہ تیم مجید تفصیل پر کی نشتہ اختصار پر کیمشتہ کچر جدہ جدہ خیلر یو سر ذکر گئے بیا پاکی تطویل لازی اختصار نیر واملات و جالو شیع ماتوپن المسند الیہی گرځول د شی ماتوب په مسند له هبه نه فلي تفصیل المسند له د تفصیل د مسندن له همه اګه سره اختصار د کلام نه هو ځاني زینو فان فيه فلي مثال کې تفصیل لفاء تفصیل لفاء لبین هو زید من غیر تفصیلین من غیر دلالتین على تفصیل الفعل بغیر د دلالت نه په تفصیل د مسند باندې یپل دولیکو موږ ست د بل مسند ندی کنه مطلب دا دی چې مسند تفصیل پکې نشته د د لغاته نو نشته علا تفصیل الف له تفصیل د د تفصیل چې دا پکې چې دا د وله یوه ځای شوه د نه د چې دا مجیئین چې دي کان معن د او مترتباینه یا په سره دي صحیح شو ما مهلت بین مس کې یو او بلا مهلت یو راغلی نو دا تفصيل پکې نشتا دا تصویران شو چا دا تفصيل د مسند یعنی دا بیان په دې جمله کې چې مجید سن مشوي غوړ حل مجید شوی اوس احترازي قیود بیانې او احتراز به قوله احترازي او په دې کول مع اختصار سر انه جاء ان زید وجاء ان عمرو فین فیه تفصيل المسنلهه په دې کې تفصيل د مسنلهه نشته لا مع اختصار په دې کې اختصار نمما اختصار کتس راځه چې د چا نه د دې جملې نه ځاني زير من وځاني امر فإنه فيه تفصیل المسنئي هپاتیکي تفصیل دمسنئي هشتا معنه هولې سه منا سره د دې نه وبل وژن بیانې معنه هولې سه من عبد المسنئي له بل من عبد بالجمله او سره د دې نه دغه بل خبرم ده چې د راتب دداه اونې یو خد دې وژن خارج شي چې اختصار وکي اجند دی وځي د دک ماقبل <سؤال> د دین احتراز ذکر راوي چې دا د کبيدي ذاته بده مسنه نه نه جمله په کلراته د جملو په بجا نه جمله په جمله همو خو هي نه کنا و اما لعده موسع ساعات د ضو او وجه سر احتراز راغې نه زيد مجاني عمل یو دغه پتي کاتب بده مسنه نه نشته بل د ربري کي اختصارم و شایو خبره کلی دا چی دیسر احتراز دسان را غلی دی نو آغا خبر بیانی و باقیبان دی رد که و ما یوکال آغا چی بیلکی منو احتراز چی دی احتراز دی جا اینی زید جا اینی عمر بعضو بیلی دی چی پد دینام احتراز را غلی جا اینی زیدون جا اینی عمر وو تلرگی بلعوتف منعیر نو دینا احتراز را غلی زکو عاما العطب <سؤال> المسند د تا عتب سر تفصیل المسند سره د اېتصحاب نو په دې کې د سرعته پښتنه نه اعتراض راه را. الله متخصني په دې حکم لګیو ما یو کال فلسه بشي او ما یقال فلسه بشي دا خبر جویلی کې دا اوس خبره فلسه بشي دا اوس خبره ازلی سه په دلالت نو تفصیل المسيله دې دلالت نشته په تفصیل المسند الیه باندې دلالت پکې نشته په تفصیل لچا د مسند الیه باندې ځکه ګې دا ازراب دی د اول نه چې لکه ځاې نه زه ما وی خنانه دا خبره دا سي نه ده بلکې عمر راغلی ده هم نه ده ترال په دې کې متعدد دي نه دا د ازراب شویلې چې زید نه ده بلکې سړی عامره یو هدا ګډه احتمال لري اول په ګډه احتمال کې دې شي چې زه دا په تقدیر ده و سرشي سره و دا احتمال پاکی اگر که دا شیده پا تقدیر دا وو سرشی و جی پا تقدیر دا وو سرشی نو بیا احتراز نرادی پا تفصیل پا لی تفصیل المسند سر بیا احتراز رادی پا معا اختصارن سر و دی که وو مقدر منه دی جمله که و سنگه چه تبتزانی کی جمله که خبره بایا نکلا چې وقت رضان جا انی زیدن و جا انی آمار نو دیکی مورو تکنن. ندیش را بیا په ل تفسیر المسند الفاظ سره اختلاس نه راځي بلکی اختلاس احت... مم... بل پر سر راځي په نو په ما اختصارن سر راځي خبرم ځهن تراغه بیا وتاي سر سر راځي اخترازا هغه راځي نو کلم به شي تقدیر قدا کلم به بعض خدا خبر کړل دی چې دا په ما یو اختصارن کول سره څه شې احتراز دي نو علامه طبظانی چې دا په ما یو اختصارن کول سره احتراز نه دی دي که خویا دے سره عال سره په حالت خپلشت نو دا ازراب کې دي شي کدا ازراب شې په دې کې تفصیل نشارانه غي ولکه رمسه له دې تفصیل نه نه کنه امر ده کنه نو دا بیا په دې لومبې سره احتراز رايي اغي دی دي چې په ما اختصارن سره احتراز راځي او ما من انه انه کې انه زمن او اجه ویلی چې په ما اختصار سره دا جمله خارج شو دا انیزه ځاني عام نو دوی دا ازراب کې دا خبره درسته نه دا ازراب کې شی اجرا ازراب شنه پدې کې تفصیل د مصنف لهې را نغې نو چیرانه نغې نه پدې سره اختصار د ما اختصار نه ناراضي بلکې په لې تفصیل له مصنف لهې سره د دې تفصیل نشته او البته تاسو ته مې په احتمال بکی بل ده هغه احتمال دا چې تقدیر دا وو نبی ادرک تر مع اختصارین سر سازي احتراز الافرازي خبرم زه انده والا خدا مقصود دانه ده دا چا چ کول کلی د غي مقصود دا. نه ده نه د چيا د د تقدير د سر شي د و سر شي خبرم زه انده نو مقصود داله متتبنه ني پاري باندې همد تک اشکال چې دي ده په صورت د بدل و غير دغه بلاوا ذکر کړي او بلاوا چې احتراز رازي د په تفصیل المسند سر رازي د غي د خبره غلطه راچدين په سر رازي مع اختصارین سر رازي امر ابن درازي حجي اذ له نديم ما يوم ماو قال انا بشي داكل اس شين اذ ليس به دلالات على تفصيل المصالح لقد هيك تفصيل دلالت نيش تفصيل المصالح بنيو باغيس على اعتراض درازي بل يحتمل بل كذا احتمال لدينا يكون ازرابنا الكرام الاولي تشبدي كي ازراب شي الكلام الاول نصه عليه شي تصریح کلیده وزاحت کلیده پر دیخ خبر بانده الشیخ اللہ مجر جانی پی دلائل اعجاز و دلائل اعجاز کی اولی تفسیر المسند بیاننه کتحسن بی احد المسکورین المسندین الیهما المسکورین سر سولی که المسندین الیهما اولاً وعن الاخر سرولی که وعن المسند الاخر وعن المسند الیهی الاخر بعدهو ما مهلت او بلا مهلت کردالک نحو جاءني زيد وعمر جاءني زيد ثم عمر جاءني جاء القوم حتى خالد حتى خالد نو دی وی کله نه کی مقصود پد عذاب کې تفصیل لجا تفصیل له مسند تفصیل لپاره راوټر شګه کله نه تفصیل لجا مقصود وی مسند مقصود و او قذالکه کی اشاره ده ما اختصار ته عمد کرنه سره ده اختصار خبرم زين تراله لکه داګه دبره مثالونه تمشه کښې په مخ کې دی برابر ته وځي دی برابر دوه یو نو چې دی برابر په یو تو باندې پوه أول تفسير المسند يرى زيداً بارد تفسير للمسند بأنه ذا مسند تريدا فعل زيد قد حصل هذا حاصل شيء لأحد المذكورين یو مسند إليه ما تا يود مسند مسندين إليه ما فدو مسندين إليه ما كي يؤول حصل شيء و عن الاخر او بالمسند اليهذا بعده رصدنا مع مهلت سرد متفصلين للتايم ما مسكت راقش تط حصول الفعل كي او بلا مهله يترهي كذلك سرد اختصارنا وقت رضا بذالك من معاستاني وقت رضا بذالك اختراز حقوق قدق ذالك كذلك نحو جاني زيد وعمر بعده بيومين یا وعمر بعده بسنة دن. صحيح یا وما اشبه ذالك بعده بسنة اشبه ذالك علاقا زيد رائع ورقصي صرف وعمر نونوه بلکس هو وعمر بعده بيومين بيومين أو بسنة تن ندهكم اگر جهت تراخيرا لك پس له پکې او یو د دې چې صرف څومره ذکر کړي دلته دې بلا شې کلمات ذکر کړي بيومن او بسندن او انت صرف دوت کی او مین په دې کې استفسار نشته کنه دې کې د درسلو ال سلور دی یو شو درې دی بلکې سلور درې وو حروف کې سیواش لہذا کذالکه کمع اختصار تفصیل لمصدر رج او سره اختصار نه او په دې جمله کې جتا و عمرن بعدهو او بی سناسین نو پدیکی اختصار مشتر نو دیزا که وی وقت رضا بی ذالکو پدیکی اختصار کیسره اختراز کو انہو جا انی زیدن و بعده او بعدهو او سناتین و ماش بازالک انہو جا دا اتفاقی مثال لین مطابقی مثال اغا پیش کئی جا انی زیدن فا عمرن نو دیکی تبسیل لی مصند راقیچ زید اول دی او ارپسی دا عمر مجیئتو دا دارک دی عمر مجئت ورتسی ذکر فائق مهلک قلب وی امر ځه دراګه ته متحت بهند په ترتیب باندې دلا دراګه چې دغه مخ کړي او دابل مجئت ورپسې ورپسې والی ته اشاره را <سطح> او تفصيل را تفصيل د اشاره ده مسند را یا جاء عزیز ثم عمر زید راګه نو زید مجئت شو او بیا ډېر زمانہ ورپسې دولو مجیعت تفسیر لائے جماعت تراخی رے دا زید مجیعت مخ او دا عمر مخ او دا مجیعت بلا معمولتن دارze زمانہ بعد او دا مجیعت کی تفسیر لائے جبان مخ کرر بلکن تفسیر لائے جبان رستر او دا تفسیر په دولو کے رائے جبان مزد دولو کے زمانہ شتا حبرام زہن ترازی واجعنیل کم محطا خالدو کوم راگئن نو تردی پوری چخالدو رائے دی خطاکیتا دیکی خبری دیری دی نو آغاده تا کئی هاں دا غزیت غر و سنو بی ایوائیو فس سلاساتو دا دریوال خلوچی دی تشترکو دا مشترکتی پی تفصیل دموسنات کی الا انال فاع تفصیل دموسنات خود ریوالا کئی خودوالو خود کی خپلو مسکی پرکشتا دا فاع او دا ثمہ او دا حتا نو آغا پروک بیانی فاع فالتعاکیب باندی دلالت کی من غیر تراخن تعاک دا شی او دا ت روس ته چې د مسکی نه د بل او په څیر ډارې کې شوه دي نو دوی والا هغه تفصیل د مسند کوي هو پاکه ورسره خبره اضافي دا پاکه ورسره خبره اضافي دا الا ان الف فاجده تدل على التحكيم تا دلات کې تعقيب باندې مع الوصل او د لمسل مع الوصل په دې باندې تعبير کوم من غیر التراخين بغیر دو تراخين تراخين اصلي ته یې مسکی په کې تراخين نشته نو دا کومه کاله تاسو سره مخ کې کې و ثم تدلو عالت تحقیب و ثم من پتحقیب بندلات که حالت تراخیب مات تراخیب سرده دینا تراخیب بکیم بی و دام پتحقیب بندلات که چی انه دا دی او دا دی فانا چکم دا روز تشده دا, دا دی, دی تفیل حاصل شوه ده د آغه او نا چکم چه دا سن ما دا فانا مخ کرده پا دی خودوالا دلات که وظافه دیت لغت کی چیز زمانہ دارست زما کم مدخول لته وی لته فعل داریک اغلب پسیه حاصل شول او سمو اج زما کم بعد دے اغه تپیل ډیر زمانہ بعد داغنه صادر شول د اغه شناخت کم چې زمانہ مخکې ماتوفن علیه وحتى علی ان اجاء ما قبلها مترتبت فی ذهن من الضعف إلى الاقوا او بالعكس تماما تفصيل المسند فيه فيها ان يعتبر تعلقه بالمذبوع اولا من او ویتاب اسانین من حس انه اقواز المتبوع او العفها ولا اشترط فيها ترتيب الخارجي داد دا حطاب راګه دا تد دی تفصیلی خبره کوي چې یا هو حتاګه دا دا. دادا چې حتا دا ما قبل چې دا مترتب دي په ذهن دا متبوع چې دا مرتب کی. مترتب دي په ذهن مترتب دي په باندې ترتب مرتب تب دې بند باندې ترتیب د بل شي شي دې نه دا بابات حتا چې دا مرتب وی په ما قبل باندې او په ذهن خارج کې مرتب وی او کو نه یو خدای خبره تر دې کې ترتیب دې په حتا کې شي ترتیب به ذهني نه ترتب, ترتب, ترتب وي او خارج نه یو ده خبره او د دې ترتیب سره دمه خبره دای څه ده کله دا کله ان قبل کریم د حتی دا ما بعد اضافه په دې زم په دې بحث <متحدث> او کله ناکله ما قبل اضافه ما بعد کریم دغه خبره او درې ما خبره دا چې حتی کې کله سين د حتی دا ما قبل وی چې دا غنه مخکې سادر وی کله دا دا مخکې سادر وی کله یو زمانہ کې وی ټول مثال لرکو نو دا درې خبره دي یو په دې کې ترتب ما بعد مترتب به بنا قبل باندې خبره په او دغه خبر ادا کړه ما قبل <سؤال> ما دا کبي په ور مترتب دي درته ته په راغلي اکل ما قبل کبي دا ما بعد سي عذاب په درته ته راغلي او د پیر په شذور کې درې خبر ادا کړه د ما قبل موخه صادرې کله ما بعد موخه صادرې کله د ځواله مان صادرې صحیح شګنه انا دا کې ده شي د ټولو مثالونو سره وسره هغه بیا بیانو امران زه هم نو لا كغوره ما سالت ما حتى ادمه ماته كله السلام عذاب نستاب زهن کې د نور عذاب دي اعتبار سره او هغه مرګ اګوای له حادثه راغلی نبتدي عذاب دا کوم طرف ترلې کویته استاد زهن مطابق او خارج کنده څه په دې کې خارجم د زیاده مرګ له حادثه راغلی شي تاسو دmai او زهني اعتبار سره دغه خبره کې چې لکه ټول پران دمل اسلام پکې او پاتل نور بملې نه اواز درته او <تصال> پدی که ترتبون ده ده زهن پیت بارسه دامور شو گوه اکی اغم مرشو پدی بانیسی شو مترتب شو او بل ده ازاب ناک ازابن جسوک مردن که کوئی بل موت تاو گورا موت مخی چاہتا هارس شوئی ادام لی زیادتا ادی کلو ابن دنور اگلانتا روز تکنشتا سب ایو زمانه که سب اول زمانه که سب اول زمانه که مابات تفل مخ کی حرشش و دهو مابات تفل مخ کی حرشش و دهو روزتو دنسال شو دهو ده خبر نو دکم امی سال یا مات الناسو حت الانبیاء اس ده مابات توقرہ مات الناسو حت الانبیاء تو الخلق منوشتر دیجی پہ امبرام وپات کیی پہ امبرام وپات شو اصطاب پزهن کے دامورتا کورنا انبیاء صبح مسکی حت شو دی صبح مخ کی حت شو وزهن کته مراتب کو دوه کدا مخکلو شیدغه فور پسې عذاب د مخکې کې کوي دی ور پسې کوي وزهن کې دا نو ته آزاد دي او دا کوي دی مترتب کو نه تر ټولو پکې نه یو خدای خبره نو یو یو د عذاب نشار کم ترتب تشه کوي اقوا ترند تل عروس ته وغره انبيو ته په اصلاده د نورو کې عارض شوی یو یا تمکه عارف شه حتی السلام <سؤال> مخک شه ا دې نور انبیا ته خلکو پدې مز مز کشه نو ماته ناسو حتی الانبیا نه بالکل یو بل سره دا ورډ د پدې یو تمارشه وی دې بنت سمې دې عارف شه نو کله ناکله اګه داشم کی او کله ناکله په یوه معنا کی جاء نل قوم حتی خالد را کوم تر چې خالد کمزور کسته مثلا هاي کیو کمزور بیکاره کسته ته ټول کومره نو صحیح صحیح خلک اور ننتا را کو روز دا ترتب د ازم شه بچا باندې په کمی باندې ستاسو زم په بار سره ترتب او خارج کيم دی خالد خپل کل منیسټر سره لري الان په پتاو بتاو کوم عمره تر دې چې خالد منیسټر سي عمره دا ترتب دي چا دا اقواشه په ازار طایره طریقې تیار چي وکي چې څنګه بیا راټیم کې خلک اتمارات او دته کې فیل پولو ته یوزا حل ټول راغلی دی فته بیان داره پلان کې پلان کې راغلی دی پلان کې راغلی په واحد کې ټول تا ته یوزا راغلی انو کې دي شی فیل کيم په یو زمانه کې کې دي شی او د مخ کې کې دي حتی ما په د مخ کې کې دي چې ما باټ ترسته کې دي ما باټ ترسته ما په د ترسته کې دي ټول ته ګټ او ما بات عذاب او که دیشتا حتا خالی خبره او کلا خبره مزی انترازی نو دیکی دی. او ترطب او دی ابیان ترطب یا دا قوانا عذاب او دیکی قیل دی صدور کلا دیکی ترطیب سرچکم ترسنمہ دیان نوک شرده ها و حتا و حتا جدا علا اننا دا دی پار دا پارا ندکه خبرې دی یو یو خبرې په دینوري لیکلي کله نہ کله ما قبل <سؤال> ده ما بعد ده حقا جزء ما قبل قدم الحاج حتى مشاد حجان علم تر دې پیدلوم را ور رسیدو انو ځده ما بعد مشاد چې کوم دې ده حجانو یو سره کله نہ ما قبل تسمع ده اغي جزء اعظم وی الک عقلت سمکه حتى رساحا او کالا ناکالا داغی وسبی عظم وی اعجابتنیل جاریتو حتا حدیث حاضر جنین بطا جب کونجولم تردیش داغی خبریم سا جیب خبریم خبریم در برا لگن آمین نو حتا کبلا کسی کا تاریل وده وی وحتا حتا جده علان اجزاء اما قبلها اجزاء یعنی د دپل عارزی دل اجزاء جاریکی دل ده دی ما قبل حتا دا ما قبل دا ما تو پرناله حتا متراتب متتابعه ترتب دراغلی په دی باندې په ذهن کې په ذهن کې څنګه څنګه ان اذا ما قبلهن جاري کدن تا ما قبل دو حتا ینه د دې د ماتوبون علی متتابعه په دی باندې وترتب دراغلی په ذهن من الالعف <clears throat> ده ازعبنا الالا اقوا،, اقوا اقوا ترتب یا متربته دا ما قبل وا متتابه کله په ذهن متتابه دا ما قبل به متربته په ذهن مترتب ای پا دبترتب را غالی من الازابی ده اذابنا اکوا ترابتا اذاب با مرتب شوی اور بلا عم بس یا براکب سوی اکوا با مرتب شوی نو که مترتب لبزیگن ده کانتلب شو یا ازا اما قبلها مترتبتون ما قبل ده حتاج دی ده هم با مترتب وی پزهن کی ما قبل ده دی بسوی مترتب وی پزهن کی ده اذابنا اکوا ترابتا نو کوم ترتګ لا پځی کانو بیام صحیح شو اورم نو دک اعتبار سره دا اغه طرف او خبر او جاءن حتا خالدو کوم را په درځه خالدو خالد را جن اور کوم را اورم زين کوم را حتا خالد را کنه دا کوم ګو یا کوم دا په خالد باندې مرتب کو چې دک لوي ستړي راګي نو دی عمره قالن <سؤال> درাজি نو بعضه د لفظ ارم ترتب دګه مست ممکن تقریبا مترتب لفظ ویل <سؤال> انده ما قبل مو مترتب به دک کلوي سړي راغی صحیح شو او صحیح تقریبا د ترجمان আজি چې مترتب لفظ وکه او حتی حتی چې د اعلان ایزاء ما قبل هجر کې ما قبل د دې مترتبت اندامو مترتبوی فاقوانی مترتب شوی بزهن کده ازابنا اقوات ربتا یا او بالعاکس یا ده اقوانا ازاب تربتا فمانا تفصیل المسند دی پیا نمانا ده تفصیل ده مسند پیها بری حتاکی ایو اعتبره تعلقوهو دا چه تعلق ده مسند دیوی بالمدبوعی ده مدبوع اولا اول و بالتابعی او بیادتابع سرا ثانیا ندلتا کده تفصیل دامو دغه ولای تفصیلات ته ما پر ما قبل بدایي ما بعد بدایي صحیح شو په دې ود تفصیل په مسند په هत्ता کې دا مت لګیدل چې تعلق اول سره اول دی او ثاني سره ثاني <سانی> <سانی> خبرانځان تراځي من حس انه اقوى من حس دا سيتردا تابعجه دي اقوى اقوى د تابعجه دي اقوى ازل مظلو لكن خالد ولا مثال چې ولې شي خالد پکې اوچت سړی انه اقوى ذ ا قوا اجزاء المذمومه او ازعفها او ازعفها يا ازعف اجزاء المذمومه انه كاتابين مثلا جاهل كم حتى خالد اقوى اجزاء المذمومه اقوى اجزاء المذمومه او اضعفها يا ازعف جزء مذمومه كلا فيها الترتيب الخارجي نري قديه الترتيب الخارجي بعده مثلا محكي خارجي بعده دګې ور انګل ته په دې اساسه سلاست ایزن تفصيل للمسئليه فلم لم يقل وتفصل فلم لم يقل او تفصيل هم ماعن قلت فرق بين يكون شيء حاصل من شيء بين او د د دې کتاب کې چې کی په دې کې تفصیل د مسند راغی جاءنی زید عامر زید مجید مخک د عامر ورپسې نو دې دا خبره چې د یو راتلم مخ کی شو نو سره مسند لې هم مخ کراږي چې بل راتله ورستو شو نو دې سره دا نه څه شو ورستو شن شو د کم کسر نه عکسم مخ کی شو مسند لې هم اجره کم کسر راتله ورستو جن د کسر څه شو تفصیل چې څنګه د مصندره غنو سره تفصیل د مصندره ولې اله ا زید راتلو مخ رات شو ثم عمر او د لیبلر قصي خزمه نه بدر راتلو څنګه چې راتلو کې تفصیل لاګه چې دراتله مخ کی شو نه د مخ کی شکان او د لیبل راتلو رست شي نه د څه نه پدې کې چې څنګه داسه حتار حوالے چې پاره کې ترتیب د مقبره په مآبد باندرا غره د مقبره د پهل شو پزین ته دې بار سره او دې بل باندې رستو را صحیح شو جانل پونک پونک مخکیشو پزین کې او خالد اور پسی شو اگې مان راغلي په زمانه کې امر کې رستو فدې کې ترتوبي ذهني شرط دی ندې کې په شسګه تفصيل د مسند رازي نو دا څنګه تفصيل د مسند له اله رازي مداص نول په کار فدې ربعه ته پځی ذکر کول چې اولی تفصيل د مسند په پکارو او تفصيل المسند او تفصيل همام معا یاب اعتباضی د تفصيل د او د مسند الیه د دوار او دا مثالونه بهش کړي او فائدہ تفصيل لچانه باشو د مسند لپاره ا دې نقطه کی پهلو اونته کی اضافه او ل تفصيله همام او یاب اعتباضی د پر د تفصيل د مسند او د مسند د دوار لپاره لگدی مثال ہو کہ مثالوں دو دروازہ تفصیل لا علیہ اگر ہم جائیں ترازی بڑا اشکال ہے اور جواب اجب جواب کر دیں تو تو وحشہ ذرا نقل کریں یا دشی او ده ده ده. حصول د حصول د شی ندرتکه چې دا حروف راولې شي نو دا د پارا د تفصیل دو مسند راولې شي دا فقه او سننه او دا دینه مقصود دی او سره سنده بن او زمنن په خپل باندې تفصیل لجام راشي نو مستدیم الهي هغه نن ترای ندرتکه چې ماتن متن ذکر کړي په دې اعتبار سره چې کله نه کله مقصود وي په اعتبار د کس سره هغه له حث د اغیستا چې مقصد مکسودی نا هغه متن چې ګرګر په دې اعتبار سره چې کله نکاله تفصیل د مسند مکسودی خبره ده د مسند او د کله نکله یوځه حاصلېږي په خپل خدای کله نکاله تفصیل د بلکه کلا ما کله تفصيل د مسند کست ټول شي دا مطلب بیانه دی کس دا او دک صورت کې چې دا تک خبره کړي نو ټیک ته په دې کې د مسند له هغه ځکه کست کړي نشته بلا کست حصیری نشي داغه مطلب بیانه تفصيل د مسند دی او بل او دته کې بل کست مسند هي تفصيل نه حصیری په خپل باندې سی حصیری همدې ډول کې फरक دی این قلت او کہ چه رتو به پیجائے ثلاثه دې پدې درواړو کې اذن تفصیل المسند هي دې کې تفصیل المسند هم ده په لومړنم یکل دو له دې تفصیل هم ما عن یا برزيدات اب د پار د تفصیل دوړو په یو ځای باندې قلت دې جواب کیو فرق بین ايكون یا فرق بین ايكون اریو چې وايي فرق فرق لشي بین ايكون شیو من شی دات شی حاصل دې بل شی نه پخپل طبعا من غیر قصد حاصل شی و بین فرق لشي په مابند دې خبره کې ايكون مقصود منو چداشه مقصود ويده ديبلتك ايه بيان بياني چې تفصيل المسائل راضي او بالکث بيان او تيك دمان ڈویلپو کدا مسائل هي را تفصيل په دي حروفه کې مقصوده وي الان کې د په دي حروفه کې مقصوده راضي مننه او تبعنه حاصلې وي وتفصيل المسائل هي ته تفصيل المسائل هي په دي ذرواله کې وين کانه حاصل اگر چه حاصل لکن ليس العقل بحاجه الى سلاسته لاجله لكن په دي حروفه سره د فرق تفصيل المسند الیه لأن الكلام اذا اشتمل على كدن زائدين على مجرد الاثبات ونفی پوهو العرض الخاص و المقصود الاسلیم الكلام فبه هذر لمسا ذلاته تفصیل مستقا انه امرن كان معلوما وانما سیک الكلام لبیان ان مجیع احدهما كان بعد الاخر فل يتعمل دار پس ده دلیل ده ده خبری ذکر کئی ده دلیل ده دلی ده خبری ذکر کئی جی مقصود تفصیل ده, ده و مصند الیه نده پرکه خدوالکه واضح کو او خبره واضح اکلا چې دا بل مقصود مقصودی شی بیانول شکم کس کلیشه ن ماتن مقصودی شی بیانول مقصد دي شکم کس کلیشه یه ه ځکه کم توان کی غا نه بیانه دا خبره د دلیل د دې پر ثابته چې دا په دې درو واړو سره مقصود دی تفصیل د مصالح پر دې درو واړو سره مقصود ده نو د دې دلیل بیانه دلیل دا دې دی چې کلام هغه مشتمل شي په یو کې دی زائد باندې کلام په خو یا اثبات خو یا نفي یا اثبات دی جاء دي زد ثم امر اثبات شما جاء انی زد ثم امر صحیح شو نفیشو په چې کله ناکله یو دے کی دی زائد رشیل لکه دلته ترتیب دی په تعقیب دی پر بل کې ترتیب دی خبره څنګه درا لگا پر دوو کې تعقیب دی مالوسل له یا مالفسل اپدی که ترتیب دا که دی را ناصر آئی که دی را ترتیب دا که دی زائد شا نو چهار کل کلام مشتمل شی پا که دی زائد بانده مجرد اصبات پر دی لپین علاوہ نبیع عام طور اکثر او اغلب پا کلام کے مقصود اصلی دا دکا که دوی او دکا که دی اپر امزر انتران نو دل تکیم دک خبره دی چه گویا که دا زیدو مخاطب تا دا زید مجیعتم معلوم دی دا عمر مجیعتمو معلوم دی دا دا, دا مخکی نا گویا که تا دا مسنویه تفصیل اغدا معلوم دی خودتا که تا اغدا بیان ورکه نو اغدا ترتیب د مسند بارکه ورکه او تا دا کلام رالی نو دا, دا ترتیب د مسند دا پر رالی صحیح چکنه جا انی زید سم عامد مدنت که عضد کا ترتیب مقصود ده زکه د مسند الیه ده د تثبوت د پیل هغه د مرکنه معلوم ده اگر ته چې تسم وړاندې نگوئ که په دې سره اړه څه بیانې سره مقصود تفصيل ده مسند ده د مسند الیه نه صدر الیه نه صدر د پیل ده مرکنه معلومه به برنامه زین ترالي خلاصو حاصل ده چې کله په کلام کے مجرد اثبات او نفي وي څای شو او کله ناکله په ریبانه ایزاپدایو کې د پلتشل کدل د ترتیب دی یا تامین مالوصل یا مالبزل صحیح شو یا ترتیبی زهنی دی نو مقصود په دک وقته دک ترتیب وي په دې کلام کې د دې کې د زیات د پدسیو مقصود دی مودل ته چې پاپ او سن ما نو دک تفصيل د مسند مقصود دی او دک صدور د پند د مسند د دوړو مستند نه د مخه نسره معلوم دی مودل چې مقصود دلته کې دال الكلامه نو دیوې بیا د کج جملې ته اشاره او تب سين د مسنلې اگر چې په دې درو اگر چې حاصل لې لیکن ليس الحق به دې محاسبه لجلې لیکن اته په دې طریقه په دې درو حروف به دې حاصلاتې اته په دې حروف سره په ترتیب د مسنلې هره بار نه دی لانا الكلام ځکه كلام چې ریز استعمالږي کې دې زائد چې مشتمل شي په کې زیات باندې ترتیب او تولیک علامه مجرد تعقیب او ترتیب وغيرها تولیک پکه زیات باندې په مجرد اثبات باندې ځاپوکړشی نه په العرض تهو الارض مداه کې دک ترتیب وغیره دک کې چې دی د ارز خاص او مقصودی اصلي وی د کلام نه نو اوس په تفریقه او په ह्या ځه سلاسته او په ह्या ځه امثله مثالونه کې تفصیل د مصلیح ک انه امر کان معلومه وای ک دا داسې او ماملا ده مخکنه معلومه دا, دا, دا مقصوده ندا خبره نه درعلم و ان کلام اورو شد کرام له بیان د پره د بیان د خبره ان مجی احد هما چما دی اد یو کانا بعد الاخر درس ده بلنه نه د ما مهله یا بلا مهله نه دا ترتیب مقصود ده دا کست کولیش فال یو دامل فکر د چدی کی سوچ کولیش بل نه م ترتیباني په بده کی سوچ وکړیش سم مطلب دی چی دا یو خدای مطلب ده چدا تاسو ته ما ویجه عام طور ارزګه د سینه ویجه کید مقصودی کله نه کله کین نظر انداز کی مو وی دا کید کلان کی کی اتفاقی کبران جن پراتی کنه دا ک سلونه مصیاری اخر آیات کې در ربیبی بارے کې کوم کېد لګېدل یا قران کې نور ځایونه کې ان خفتم والکې پلس علیکم جنه ان تک شروع منس ان خفتم ایبتنا خوف نه لګته سفر کې بیان سفر مسافت نه کسر کولی شي کنه شي دا ان خفتم چې ده دا کېدو دې په او دا واقعي بیان دي چې کوم کې پدغه واقع وز نازل شوی نفل <سؤال> تامل <سؤال> کدی دا خبره کوي چې ما دا کوم دلیل <سؤال> بیان کونه اغلب او اکثر دا سويچ دا کېدو هغه مقصود دی خبره درځه درځي کله کث طرف د متکلم کدی شي شي هغه سم مراد یا دوا مقصود ترتیب نو مستلیه او د مستعلم مقصود او غرض نفل تامل کدی دا خبره کوي چې دا په اغلب او اکثر دی خبره درځه او یا ده فل یو تاامل کده اشارقه چې غره دا بحث یې زړه د بهترین باسته پدې کې تاامل او کجې پوښ بحث نه پوه پینې شي تا اوس مረሻ تا ته پټای چې دلته د یو وازه سره په دې سره تفصیل د چا مخشود ده دا مسناد مقصود ده پدې کې سوچو کزان په خپل کزه کا ور پسې د خبره چې د دلیل نه فل یو تاامل جنون دا معنا وکړه چې په دې نظام په کوې کې په دې ګډېره فائدې نه داګه پر دلیلون پښکی و هاذا البحث ادب استنه مما د مغاحث نه اوره د هوشه او دته له شيخ ایجاز کې ووسع او وصیت یې کړې د بیا پوخ حکم کړې وصیت دا نه جرجاني په تختبه نیکی خو د اوسه وتا وصیت یې کو چې طالبان دوی ایجاد به سيات خبرم زه دراځي کوم اغلب راټه مدخل خیر په مابته ست نه وصیت کوم نو مطلب دې پوخ وصیت اسل کې پوخ حکم ته مال چې مال بزاسې رواني مداسې وکړه دا پی سي په لکه دا دي په دې کې تور ډول ورکړه اورنګ دا خپل حکم ورسته بیا غي عدالت کې داویي یو اماده او سيټ پرې ولي ماده وسيټ مطلب خپل حکم وسيټ په خې خبرې دی او وسع خپل حکم کړ د بل محافظة بحث د محافظة عليه او محافظة د بحث باندې په حفاظت کول باندې عليه د بحث